Роберт Гайнлайн. Двері у літо. Читає Сергій Оробчук. П'ять. Я скаржився бармену на кондиціонер. Мовляв, нащо так накручувати потужність? Ми ж усі тут застудимося. Ай дуже. Заспокоював мене цей чолов'яга. Ви геть нічого не відчуватимете, коли прийде сон. Сон, сон. Оже й смачний черепаховий суп. Ах, який суп. Страх, який сон. У бармена чомусь було обличчя бель. Примітка. Видео змінений рядок пісні «Черепаховий суп» із повісті казки Льюїса Керріла «Аліса в дивокраї». Переклад Лукаша. Може тепленького чогось хильнути. Налитону на мені коктейль Томі Джері. Або ром. Гарячий ром. Ром, ром, сором. Та в нього ж сором не прикритий, обурився лікар. А ну викиньте його геть з бару. Нічого йому тут вилежуватися. Я намагався вчепитися ногами за мідне бильце, щоб мене звідси не вигнали. Але в цьому барі чомусь не було жодного бильця, і це здавалося дивним. А ще лежав на спині. Оце така чудосія. Мабуть, тут подавали напої в ліжко. Ну то придумали. Але це добре, якщо ніг немає. Ніг у мене не було, то ж я як міг за бильце вхопитися. І рук не було. Дивись, не на жару, без рук, без рук. Примітка. Видозмінена ідіома «дивись, мамо, без рук». Проїзду на велосипеді та бажання людини довести свою вправність у певному ділі. Підсидів у мене на грудях і вив. Аж раптом я знову на військовій базі в Кемт на тренуванні. Здається, то був курс перепідготовки, і я мусив терпіти ту дурну вправу, коли тобі за комір пхають сніг, щоб виховати з тебе справжнього чоловіка. Я мав піднятися на кляту найвищу гору в осьому Колорадо. Не гора, суцільна крига, а ніг досі не було. Утім, я мусив відряпуватися, ще й тягнути величезний мішок. Ніхто ніколи таких мішків, мабуть, і не бачив. Я згадав, що це експеримент. Потрібно дізнатися, чи можна замінити в'ючних віслюків дипломованими інженерами. І для дослідів обрали саме мене, бо мене не шкода. Я ні за що на ту гору не заліз би, якби крихітка ріки не допомогла. Наздогнала мене та й заповзялася штовхати. Сержант озирнувся, і я помітив, що в нього теж обличчя бель. – Ано не берися! – він аж казився від люті. – Саме так, ти! Чи я тебе чекати маю? От то вже дзузьки! Мені начхати, виборсаєшся ти чи ні. Але доки не долізеш, спати заборонено. Ніх не було, я вже не міг рухатися, та й біркиснувся в сніг, крижаний, теплісінький сніг. Поринув у сон, а миленька ріка вила поруч, лагала мене не спати. Мусив спати. Прокинувся в ліжку з бель. Вона трусила мене, примовляючи, не прокидайся, я не можу чекати на тебе 30 років. Дівчина має двати про майбутнє. Я спробував піднятися. Хотів віддати їй клунки із золотом, сховані під ліжком, але Бель уже зникла. Байдуже, що покоївка з обличчям Бель уже підняла все золото, поклала на лоток у себе на кришці та й покотилася собі з кімнати. Я хотів помчати за нею, але ніг не було, та й взагалі тіла не було, як виявилося. Тіла нема, та й діла нема, нікому діла нема. Примітка. Видозмінений рядок пісні Меріон Гарріс 1915 року. Світ повнився лише сержантами та працею. Тож яка різниця, де працювати і як? Я дочекався, доки на мене знову надягнуть збрую, та й поплентався на крижану гору, білу, ніжну, звабливо-круглясту. І якби я лише дотягнувся до рожевої верховини, мені дозволили б заснути, бо я ж мусив заснути. Але я так і не зміг торкнутися її, бо не мав ані рук, ані ніг. Узагалі нічогісінько не мав. Аж враз на горі здійнялася пожежа, що охопила ліс. Сніг не танув, але я відчував, як розжарене повітря хвилями накочується на мене, і я корчився в цьому жарі. Сержант нахилився наді мною та взявся повторювати Прокидайся, прокидайся, прокидайся. Щойно мене розбудили, як негайно вклали спати знову. Я невиразно пам'ятаю, що відбувалося далі якийсь час, усе було, наче в тумані. Ось я на столі, поверхня вібрує піді мною, усюди яскраве світло. Зусібіть якесь приладдя зі схожими на змій ротами, сила селе на людей. Остаточно прийшовши до тями, я зрозумів, що лежу в лікарняній палаті і загалом почуваюся добре, якщо не зважати на млявість і млосність, ніби мене гойдає на хвилях. Точнісінько, як буває після турецької бані. Тепер у мене були і руки, і ноги. Прикро, що ніхто зі мною не розмовляв. А коли я намагався говорити, месесра пхала щось мені до рота. Ще мені періодично робили масаж доволі часто. Потім якось уранці я прокинувся цілком здоровим. І негайно підхопився з ліжка. У голові трохи паморочилося, але в іншому все було гаразд. Я знав, хто я і як потрапив сюди. Знав, що мені приверзлися якісь щодернацькі сни. І знав, хто це все накоїв. Якщо Белі наказала мені забути її лиходійство, коловши ту отруту, то наказ або не засвоївся, або втратив гіпнотичний вплив через 30 років анабіозу. Подробиці дещо забулися, проте я пам'ятав, як саме мене одурманили та викрали. Я навіть не надто розлютився через це. Звісно, оце трапилося лише вчора, оскільки вранці ми згадуємо день, коли востаннє лягали спати, як учора. Але ж насправді минуло 30 років. Важко описати це відчуття, адже відчуття – це дещо суто суб'єктивне. Але хоча я дуже чітко пам'ятав учорашні події, на емоційному рівні вони сприймалися як щось дуже далеке. Знаєте, як під час трансляції бейсбольних матчів, коли Пітчер заміряється з м'ячем, на екрані телевізора показують картинку в картинці? Детальний план бейсбольного поля, а вгорі – крупний план пітчера, який привідом висить над усіма. Щось не штал того. Мої спогади сприймалися наче впритул, а емоційна реакція – здаля. Я збирався знайти Бель та Майлза і порубати їх на котячий корм, але відчував, що квапитись не варто. Либо до наступного року. Зараз мені кортіло поглянути на рік 2000-й. До речі, щодо котячого корму. Де піт? Він мав бути десь поблизу. Хіба що Неборака не пережив довгий сон. І лише тоді раніше я згадав, що мій ретельно підготовлений план із перенесення Піта в майбутнє було зруйновано. Проблема пошуку Беллі Майлза негайно перемістилася з категорії «якось потім» до категорії «нагальні справи». Хотіли котам його вбити покидьки. Хотіли вбити, але чинили ще гірше, змусили його здичавіти. Мабуть, Піт до кінця життя виштався кривими провулками у пошуках недоїдків, схуд як тріска а його милу пустотливу вдачу спотворила, скалічила, зневіра в усіх двоногих істотах. Вони залишили його вмирати, а я не сумнівався, що Піта вже немає в живих, і він пішов із життя, думаючи, що я покинув його на призволяще. заплатять за це, якщо вони досі живі. Їй, бо я сподівався, що вони досі живі. Як я на це сподівався? Як вони могли скоїти таке жахіття? Як виявилося, я стояв біля ліжка, чепившись в бильце, щоб не впасти. З одягу на мені була лише піжама. Я озирнувся, намагаючись допетрити, як мені когось покликати. Лікарняні палати не надто змінилися. Хіба що тут не було жодного вікна. Тому я не розумів, звідки береться світло. Але ліжко було таке ж високе і виске, як і завжди у шпиталях. Утім, схоже, над ліжком попрацював якийсь інженер. І тепер це було не лише місце для сну. Зокрема, внизу я помітив якесь механічне приладдя, котре, судячи з усього, виконувало функцію судна а столик виявився частиною самого ліжка. Попри те, що за звичайних умов мене вкрай зацікавила б така конструкція, в тієї миті хотілося просто знайти звичайнісінький дзвінок виклику медсестри. Кортіло негайно вдягнутися. Дзвінок звичної грушкуватої форми я так і не побачив, але виявив те, на що він перетворився. На бічній частині столика, що не надто нагадував столик, знайшлася якась кнопка. Щойно я намацав її? Як на прозорій панелі навпроти місця, де була б моя голова, якби я досі лежав, спалахнув напис: "Виклик персоналу". Майже миттєво літери згасли і на їхньому місці загорілося: "Очікуйте, будь ласка". Незабаром двері від'їхали вбік і до палати увійшла медсестра. Представниці цієї професії не надто змінилися. Дівчина була досить симпатичною і мала манери, характерні для сержанта-інструктора зі строєвого вишколу. З-під маленької білої шапочки ввічково на бакер то бурчилося коротке, ніжно-бузкове волосся. Біла уніформа химерного крою щось приховувала, а щось виставляла на показ. Але геть не так, як було модно в 1970 році. У же ночі одяг навіть уніформа постійно змінюється. Я зрозумів би, що вона медсестра, хай би там який був рік. Цю поведінку ні з чим не сплутати. «Ану, поверніться до ліжка, негайно!» – де мій одяг. «Поверніться до ліжка, зараз же!» «Послухайте, медсестро, я вільний громадянин цієї країни, повнолітній незлочинець. Ніхто не може змусити мене вкластися в ліжко, тож я цього не зроблю. То що покажете мені, де мені одяг? Чи я мушу сам його розшукати, виштуючись тут у такому вигляді?» Подивившись на мене, дівчина раптом обернулася, та пішла геть. Двері прочинилися і зачинилися знову. А от переді мною вони не відчинялися. Я саме намагався збагнути, як цей механізм працює, що один інженер придумав, інший зможе зрозуміти. У цьому я не сумнівався. Коли панель відсунулася знову. Доброго ранку. До палати зайшов якийсь чоловік. Мене звати доктор Альбрехт. Його одяг нагадував, що середнє, між костюмом, який чоловік міг би вдягнути на недільну службу в Гарлемі, та вбранням для пікніка, але рішучі інтонації та втома в очах переконливо свідчили про професіоналізм, тому я йому повірив. Доброго ранку, пане лікарю. Я хотів би отримати свій одяг. Лікар зупинився перед дверима, чекаючи, доки панель за його спиною стане на місце. А потім дістав із кишені пачку цигарок. Витягнув цигарку, змахнув нею в повітрі, сунув до рота і затягнувся. Цигарка вже була запалена. Хочете? Доктор Альбрехт простягнув мені пачку. Е, ні, дякую. Не соромтеся, ці цигарки вам не зашкодять. Я хитнув головою. Раніше під час роботи десь поруч завжди диміла цигарка. За кількістю переповнених попільничок, та попило на креслярській дошці, навіть можна було визначити, чи добре просувається робота. А тепер від диму мені стало трохи млосно. Мабуть, за період довгого сну я позбувся залежності від нікотину. Дякую, але не треба. Гаразд, пане, дивіться, я працюю тут уже шість років, спеціалізуюся на гіпнології, відновленій після анабіозу та суміжних темах. За час роботи в цій клініці та в лікарнях, де я працював раніше, я повернув до життя 8073 пацієнтів, які перебували в стані гіпотермії. В 8074 Коли такі пацієнти приходять до тями, вони зазвичай поводяться досить дивно. Власне, дивно для звичайної людини, але не для мене. Є пацієнти, які хочуть негайно повернутися в анабіоз і кричать на мене, коли я заважаю їм це зробити. Деякі справді вкладаються в довгий сон і знову, і тоді ми мусимо перевозити їх до іншого закладу. Дехто заходиться плачем, Раптом зрозумівши, що придбав квиток в один кінець і тепер уже не зможе повернутися додому, у той рік, коли вкладався в сон. І є такі пацієнти, як ви, вимагають видати їм одяг і прагнуть негайно вийти з лікарні. А чому ні? Хіба я тут у полоні? Аж ніяк. Ми віддамо вам одяг. Гадаю, ваше вбрання трохи застаріло, але це вже ваш клопіт. Проте, чекаючи на одяг, чи не ви розповісти мені, що саме вам потрібно владнати просто зараз. Яка нагальна справа вимагає ваших дій цієї ж миті? Після 30 років сну. Саме стільки часу ви провели в гіпотермії? 30 років. Невже справа ж така невідкладна? Або ви можете приділити її увагу, скажімо, ввечері? Або навіть завтра? Я ледь не бувкнув, мовляв, справа достобіса нагальна, але отямився. Може, не така вона вже й невідкладна? Присоромлено визнав я. Тоді зробіть мені ласку. поверніться до ліжка та дозвольте вас обстежити а потім поснідайте. Може, вам варто трохи побалакати, перш ніж ви помчите навскач на всі чотири вітри. Либонь, я навіть зможу підказати вам, куди власне мчати. Ет, гаразд, пане лікарю. Вибачте, що влаштував, тут вам колотнечу. Я сів на ліжко. І добре, бо навалилася автома. Мене раптом залихоманило. Не переймайтеся. Знали б ви, яку бучу деякі клієнти бува здіймають. Мало не на стелю видряпуються. Коли я приліг, лікар накрив мені плечі простирадлом і нахилився до вбудованого в ліжка столика. Це доктор Альбрехт із 17-ї палати. Нехай санітар принесе сніданок, скажімо. Меню 4 мінус. Лікар поглянув на мене. Лягайте до лілиці і підніміть сорочку. Мені потрібно прослухати міжребер'я. Доки я вас оглядаю, можете мене розпитати, якщо хочете. Альбрехт заповзявся тицяти мені під ребра якийсь прилад. Гадаю, це був стетоскоп хоча зовні інструмент нагадував мініатюрний слуховий апарат. Утім, одну деталь так і не покращили. Головка приладу була холодною і твердою, як і в 1970-х. Я замислився. про минуло 30 років, то про що ж маю запитувати? Чи долетіли до зірок? Хто нині закликає розпочати війну, що зупинить війну? Чи з'явилися вже діти з пробірки? Примітка. Війна, що зупинить війну. Ессе Герберта Велса 1914 року. Лікарі, а в кіно, у фойє досі попкорн продають. Як я востаннє туди ходив, продавали? У мене на такі розваги завжди часу не вистачає. До речі, тепер це називається не кіно, а помац. Отакої, От чому? Спробуйте якось сходити і дізнайтеся. Головний ремінь пристебніть, а то під час деяких сен увесь зал на нулі. Слухайте, пане Девісе, ми щодня стикаємося з такою проблемою, як ваша, і розробили стандартну послідовність дій на такий випадок. Для кожного року вкладання в анабіоз створені адаптарії, словники, описи історичних подій, переліки змін у культурі. З ними необхідно знайомитися, оскільки попри всі намагання пом'якшити шок від пробудження, дезорієнтація може виявитися вкрай болючою. Ну, мабуть, ви маєте рацію. Адже ж, особливо коли йдеться про такий надзвичайно довгий період стазісу, як у вас. 30 років. 30 років – це максимум? І так і ні. Перші платні камери для анабіозу з'явилися в грудні 1965 року, тому наразі 35 років – найдовший термін, з яким ми мали справу. У мене ви перший сновидник після 30 років стазису. Зараз у клініці є клієнти, які вкладалися в анабіоз на 100, а то й на 150 років. Але вас не мали приймати на гібернацію на цілих 30 років, адже в ті часи стазис іще не було достатньою мірою досліджено, тож ваше життя піддали значному ризику. Вам пощастило прокинутися. Серйозно? Серйозно. Перевертайтеся, горілиць. Альбрехт продовжив мене оглядати. З теперішнім станом знань у кріоніці, я міг би підготувати клієнта до тисячорічного стрибка в часі, якби хтось міг собі таке дозволити. Для цього тіло охолоджують до температури анабіозу, якою послуговувалися у ваш час, і клієнт спить у такому стані рік. А потім, переконавшись, що все гаразд, Лікар на мілісекунду знижує температуру до мінус 200. Беркиць готово. І клієнт виживе. Принаймні, я так вважаю. Ну що, час перевірити ваші рефлекси. Оці його слова про беркиць мені не надто сподобалися. Сядьте, покладіть ногу на ногу. З мовою у вас проблем не буде. Звісно, я намагаюся дотримуватися словникового запасу, характерного для 1970 року. Я, власне, пишаюся вмінням спілкуватися тісомов'ям будь-якого пацієнта. Навіть гіпнокурси для цього проходив. Утім, ви засвоїте всі сучасні вирази щонайбільше за тиждень. Насправді, просто деякі нові слова потрібно буде вивчити, та й усе. Мені подумалося, чи не сказати лікарю про кілька слів із нашої розмови, яких у 1970-му ще не існувало, або вони використовувалися в іншому значенні. Мабуть, це було б не надто вічливо, тому я промовчав. Ось і все. Альбрехт завершив огляд. З вами, до речі, якась пані Шульц намагалася зв'язатись. «Хто?» «Ви її не знаєте?» Пані Шульц наполягала на розмові з вами, мовляв, ви її давній друг. «Шульц», – повторив я. «Може, я і був знайомий з такою пані з таким прізвищем. Либо навіть із декількома. Але мені спадає на думку лише пані Шульц, яка викладала в мене в четвертому класі. А вона, мабуть, давно померла. Непевно те, що довгий сон вклалося. У будь-якому разі ви зможете отримати повідомлення від неї, коли повністю оговтаєтеся. Я підпишу вам бланк виписки, але раджу затриматися тут на декілька днів та пройти реорієнтацію. Це розумний вибір. Потім ще до вас зазерну. Тому майтеся файно, найбоги боронять, чи як там у ваші часи бува казали. От уже і санітар вам сніданок приніс. Я саме подумав, що лікар із цього пана вийшов кращий, аніж лінгвіст. Але всі думки про Альбрехта забулися. «Щойно я побачив санітара». І він вкотився до палати, обережно оминаючи лікаря, а той просто пішов геть, не звертаючи на прибулого жодної уваги та навіть не намагаючись уникнути зіткнення. «Налити вам кави?» Під'їхав санітар, пересунув вбудований столик, розкладаючи його наді мною, і почав розставляти сніданок. «Так, будь ласка». «Насправді я не хотів кави, бо вона вистигне, доки я з усім цим розберуся. Але мені кортіло побачити», як саме Віниї Налля. Річ у тім, що я геть отитирів. Це був універсальний Уінстон. Не та незугарна, пухацем зібрана пілотна модель, яку в мене вкрали Майлс та Звісно, ні. Цей автоматон нагадував першого Уінстона, як автівка Боліт нагадує перший самохідний віз із паровим двигуном. Але будь-який інженер впізнає власне творіння. Я спроєктував базову модель, а цей санітар, безумовно, результат її еволюції. Прапраправнуку Уінстона краще оптимізована як за зовнішніми ознаками, так і за функціональністю модель, але того ж роду племені. Бажаєте чогось іще? Почекай, но. Ну. Судячи з усього, я сказав щось не те, бо автоматон дістав звідкись із внутрішив жорстку пластикову картку і простягнув мені. Картка кріпилася до нього тонким металевим ланцюжком. І на ній я побачив такий напис. Помилка голосового керування. Модель завзятий Трудар 17-та. Увага, важлива інформація. Цей автоматонне забезпечення побутових потреб не розуміє людське мовлення. Він взагалі не має здатності до розуміння, це просто машина. Для вашої зручності його запрограмовано реагувати на певні усні команди. Автоматон ігнорує все сказане, окрім цих команд. Якщо якийсь вислів частково збігається з командою або призводить до виникнення збою в алгоритмі, пристрій надає вам перелік доступних команд. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією. З повагою – «Аладдін». Автоматизаторсько-інженерна корпорація «Аладдін», виробник моделей «Завзятий Трудар», «Спритник», «Кресляр Кріс», «Будівельник Баді», «Квітникар» і «Нянечка» пропонує послуги з розробки авторських моделей на замовлення та консультації з питань автоматизації. «Аладдін до ваших послуг». Слуган компанії повторювався і на товарному знаку. Зображення Ладіна, який лампу викликаючи джина. Перелік наведений нижче – Містив досить багато простих ключових слів: стій, іди, так, ні, повільніше, швидше, підійди, поклич сестру, тощо. Були там і команди, які свідчили про здатність автоматона до виконання спеціалізованих медичних завдань, наприклад, масаж шиї. Зустрічалися слова, яких я ніколи не чув. У самісінькому кінці переліку було наведено повідомлення. Автоматон виконує команди з 87 по 242 лише за призначенням медперсоналу. Тому ключові слова відповідних команд виключено з цього списку. У першій моделі універсального Уінстона не передбачалося голосового керування, натомість потрібно було натискати клавіші на панелі. Я розглядав таку можливість, але голосовий аналізатор та телефонний комутатор, який можна було б використати для передавання команд, були масивнішими, важчими та дорожчими, ніж усі інші компоненти пілотної моделі Уінстона старшого разу. Вочевидь, мені доведеться ознайомитися з новими технологіями мініатюризації та спрощення систем керування, перш ніж я зможу повернутися до роботи інженером. Але мені вже кортіло цим зайнятися. Судячи з будови завзятого трударя, інженером у цьому столітті бути набагато цікавіше, ніж раніше. Скільки можливостей. Інженерія – мистецтво орієнтоване на практику, тому воно залежить не стільки від хисту конкретного інженера, скільки від стану розвитку цієї галузі загалом. Як настав час залізниць, можливо збудувати залізницю, але аж ніяк не раніше. Згадайте бідолашного професора Ленглі, який зневірився у власному винаході. Його літальний апарат міг би літати, розробці не бракувало геніальності. Але неборак розпочав будівництво за декілька років раніше, ніж з'явилися суміжні розробки, результат яких можна було б успішно використати. Або, скажімо, Леонардо да Вінчі. Він настільки випереджав власний час, що його найгеніальніші ідеї просто неможливо було втілити. А от мені тут йтиметься не злецько. не тут, а зараз. Повернувши санітару інструкцію, я виліз із ліжка і взявся роздивлятися табличку з технічними даними на корпусі. Не побачивши у пластиковій карці жодної згадки про покоївку, я трохи здивувався. Але, мабуть, Алладін просто був іншою дочірньою корпорацією Manix. Інформація на табличці виявилася не надто корисною. Модель, серійний номер, Адреса виробництва тощо. Утім, там було наведено перелік патентів, близько сорока. І я з нею баяким захватом помітив, що деякі з них датовані 1970 роком. І майже точно ґрунтуються на моїх оригінальній моделі та кресленнях. На столі знайшовся олівець і записничок, тож я переписав номер першого патенту. Суто з інтелектуальної цікавості. Навіть якщо цей патент у мене вкрали, а я в цьому нітрохи трохи не сумнівався. Дія авторських прав скінчилася в 1987 році. І якщо патентне законодавство не змінилося, нині діяли права лише на патенти, отримані після 1983 Але мені хотілося дізнатися правду. На автоматоні спалахнула лампочка. Мене викликають. Чи можу я піти? Що? А, так, звісно, біжино. Санітар із Новополісу нутрище, тож як вапливо додав? Іди. Дякую, на все добре. Об'їхавши мене, він попрямував до дверей. Це тобі дякую. Прошу. Диктор, який записав відповіді пристрою, мав дуже приємний баритон. Повернувшись до ліжка, я з'їв сніданок. Попри час, який я витратив на трударя, їжа все ще була теплою. Меню 4 мінус, вочевидь, було розраховано на невеличку пташку, але я наївся, хоча й був дуже голодний. Невже шлунок зменшився? Лише після їди я збагнув, що це перший місць сніданок за час життя цілого покоління. Ба більше, на ці думки мене не меню. Штукенці, які смакували точнісінько як бекон, були підписані як дріжжові смужки, смажені по селянськи. Мій піс тривав цілих 30 років, але їжа мене не надто зацікавила. Окрім сніданку, автоматон привіз газету. Огорі я прочитав. Великий Лос-Анджелес. Таймс. Середа. 13 грудня 2000 року. Газети не надто змінилися. Принаймні формат залишився таким самим. Таймс – типовий таблоїд. Лише папір був глянцевим, та ще ілюстрації відрізнялися від звичних – або кольорові, або чорнобілі – зі стереоефектом. Чому цей ефект виникав, я так і не зрозумів. Ще в моєму дитинстві вже існували стереозображення, які можна продивлятися без спеціальних пристроїв. Мені тоді, пам'ятаю, особливо подобалася реклама заморожених продуктів, популярна в 1950-ті. Але для тих зображень використовувався щільний прозорий пластик із мережок крихітних призмачок а папір цієї бумаги був досить тонким. Однак зображення бачилися об'ємними. Я здався щодо стереоефекту і перейшов до читання. Трудар залишив газету на спеціальній підставці, і якийсь час мені навіть здавалося, що я зможу прочитати лише обкладинку. Усе не міг збагнути, як ту кляту штуку розгорнути. Аркуші наче змерзлися. Зрештою, я випадково торкнувся нижнього правого краю першого аркуша, і він згорнувся, відкриваючи другий. Мабуть, у цій технології якось використовувався поверхневий пробій, який активувався доторком. Інші сторінки теж перегорталися одна за одною. Варто було лише торкнутися того ж місця на газеті. Десь половина з місту здавалася такою знайомою, що мене охопила ностальгія. Ваш гороскоп на сьогодні. Мер відкриває нове водосховище. НІ Солон стверджує, що безпекові обмеження підривають свободу преси. Новини бейсболу. Гіганти зіграють два матчі поспіль. Насувається аномальна спека. Зимові види спорту під загрозою. Пакистан надсилає Індії ноту протесту. І так далі, і так далі. Нудьга нудесна. Усе ріднесеньке до болю. Деякі заголовки стосувалися чогось геть нового, але смисл тексту був мені цілком зрозумілий. Метеорний потік Гамініди зірвав повернення шатла з місяця. Два влучання у станцію на орбіті. Обійшлося без потерпілих. Чотирьох білих лінчували в Кейптауні. Он має негайно вжити заходів. Розпілка сурогатних матерів оголосила про початок страйку. Серед вимог – збільшення оплати праці та законодавча заборона аматорських послуг. Власника найбільшої плантації у Місісіпі заарештовано за звинуваченням у зомбуванні працівників. «Ніхто тим хлопцям жодних препаратів не колов. Вони просто тупі», – заявляє його адвокат. «От останню новину я зрозумів причудово», – знав із власного досвіду. Але були статті, які геть збивали з пантелику. Наприклад. Хвилярники досі поширюються, що призвело до евакуації мешканців ще трьох міст у Франції, і король наразі розглядає можливість певного напилення території. Король? Ед, від французької політики чого завгодно можна очікувати, але що це за санітарна пудра, якою вони хочуть боротися з хвилярниками, щоб це не було? Може щось радіоактивне? Тоді, сподіваюся, для цього виберуть якусь тихесеньку днину, бажано, скажімо, 30 лютого. Я сам якось постраждав від радіації, Через помилку однієї безклепкої панянки з групи техніків, яких жіночий армійський корпус надіслав до Сандії. До стадії, коли блювання спинити вже неможливо, я не дійшов, але дієту з надміром кюрі нікому не пораджу. лос анджелеська поліція в Лагуна-Біч нарешті отримала на озброєння лейшпульки, і голова місцевого відділу закликав усіх тедюків забиратися з міста. У моїх хлопців наказ – спершу зливати, а підчубарювати вже потім. Годі вже терпіти. Я вирішив триматися якнайдалі від лагу на біч, доки не дізнаюся, чим там усе закінчилося. Навряд чи мені сподобається підчубарення. А може підчубарування? Нехай потім. І це лише декілька прикладів. Таких новин виявилася сила селена. Наче спершу все зрозуміло, а потім нісенітниці якісь написані. Принаймні, мені так здалося. Далі в газеті йшов розділ із демографічними даними, і я вже хотів би його прогорнути, коли мені у вічі впали якісь дивні нові заголовки. Окрім звичних некрологів, повідомлень про народження дітей, весілля чи розлучення, з'явилися ще статті про занурення та виринання, подані за кріовідділами. Я відшукав оголошення в розділі «Сотельський Консолідація, і побачив у газеті власне ім'я. Приємно було відчути причетність, аж на душі потеплішало. Найцікавішими в газеті виявилися оголошення. У рубриці «Знайомства» одне мене просто вразило. Приваблива молода вдова зі схильністю до мандрів розшукує зрілого чоловіка з таким же хобі з метою укласти шлюбний контракт на два роки. Утім, насамперед мою увагу привернула реклама. Сторінки рясніли зображеннями покоївки її сестричок, тіток та племінниць. Виробник досі використовував стилізоване зображення пишнотілої дівулі з мітлою – товарний знак, який я колись створив для нашого фірмового бланка. На мить мені стало прикро, що я позбувся акцій покоївки. Схоже, зараз вони коштували набагато більше, ніж усі ті активи, які в мене залишилися. Ну, та дарма, неправильно так думати. Якби акції лишилися в мене, ті злочинці просто поцупили б сертифікат і підробили б дарчу на самих себе. А так усе отримала ріки, і якщо завдяки цьому мала розбагатіла, то нехай вона того варта. Мені подумалося, що потрібно якнайшвидше знайти ріки це зараз найголовніше вона єдине, що залишилося від знайомого мені світу, і спогади про неї раптом затьмарили все інше. Люба крихітка Ріки. Було б і тоді рочків на 10 більше, і я навіть не поглянув би на Белі. І не пікся Чекайте нам. А скільки і зараз? 40. Ну, 41. Мені було важко уявити собі ріки 40 -річною. У будь-якому разі для нинішнього світу жінка такого віку ще аж ніяк не стара. Власне, і в мій час теж. Із в 10 метрів буває і не розрізниш, скільки років жінці. 41 чи 18. Якщо вона розбагатіла, то нехай пригостить мене чаркою іншою. Вип'ємо за рідного спочилого Піта, за його дивакувату котячу душу. А якщо щось у в житті не склалося, і вона бідує, попри всі акції, які я їй залишив, тоді хай йому біс, одружуся з нею. Саме так. Дарма, що вона тепер років на десять старша за мене. Враховуючи, який я не дбайла, мені й потрібен хтось старший, щоб приглядав за мною та зупиняв, коли треба. з таким опорилася. Мені згадалося, як мала із серйозною дівчачою наполегливістю хазяйнувала в будинку. Та й Майлзом попихала, а їй тоді ще десяти не було. Напевно, у сорок вона все така ж, хіба що полагіднішала. Уперше, після виходу за набіозу, відчуття, ніби я загубився десь на чужині, змінилося приємним теплом. Ріки. ось моя відповідь відповідь на все. Аж раптом десь із глибочини свідомості гримнув голос Слухай но, дурню, не поберешся ти з ріки. Вона ж причудова і звісно, виросла красунею. Може, син уже вищий за тебе? А ще в неї точно є чоловік якому навряд чи сподобається старий добрий дядечко Дені? Я похнюпався, слухаючи все це. Гаразд, похмуро погодився я, отже, знову мені не пощастило. Але я все одно знайду ріки. Що мене за це розстріляють? орешті решт рік єдина людина у світі, крім мене, яка по справжньому розуміла піта. Я неуважно прогорнув іще сторінку, охоплений раптовим відчаєм через ці думки про втрату і ріки, і піта. І невдовзі поринув у сон, так і не дочитавши газету, і проспав. Аж доки завзятий Трудар, той самий або ж його близнюк не привіз обід. Мені снилося, що я лежу в рікі на колінах, а вона обіймає мене і каже, «Усе гаразд, день. Я знайшла Піта. Ми тут поруч. Ми завжди з тобою. Правда, Піте?» Няу. З новими словами в адаптарії я впорався за виграшки. А от на історичні підсумки пішло набагато більше часу. За 30 років чимало змін відбулося. Утім, навіщо мені вам про це розповідати? Усім це краще за мене відомо. Велика Азійська Республіка виштовхує нас із ринків Південної Америки? Мене це геть не здивувало. Адже ще після резолюції про захист Тайваню 1955 року до того все йшло. Балканізація Індії безперервно посилюється. Теж нічого дивного. Історія про те, як Англія стала провінцією Канади, мене трохи спантеличила. Хвіст крутить собакою чи як? Сторінки про паніку 1987. Я мало не прогорнув. Тепер золото вкрай дешеве, золотий стандарт перестав бути підґрунтям грошової системи, і скільки б людей не втратили останню сорочку в ті часи. Золото чудовий матеріал для деяких інженерних розробок, тому я не міг змусити себе сприймати ці події як трагедію. Відклавши адаптарі, я замислився, як можна застосувати дешеве золото висока щільність, електропровідність, надзвичайна пластичність. Аж тут мені сяйнуло, що спочатку варто ознайомитися з технічною літературою, а потім уже міркувати. Бо бодай йому навіть у ядерній фізиці без золота не обійтися. А як його обробляти можна? Ковки золота вище, ніж у всіх інших металів. От би його для мініатюризації використати. І знову думки мої перервав здогад. Та в завзятого трударя, мабуть, макітра вщерть золотом напхана. У будь-якому разі потрібно буде засісти і розібратися, що там наші хлоп'ята у своїх секретних лабораторіях понапридумували за роки, доки я спав. Окрім прихистку в сотелі, не було доступу до статей з інженерії, тому я сказав Альбрехту, що готовий виписатися. Лікар знизав плечіма, обізвав мене йолопом і погодився відпустити. Однак ще одну ніч я провів у клініці. Як виявилося, за день я добряче втомився, хоча весь цей час провалявся в ліжку і дивився, як рядочки слів повзуть екраном книжка скану. Наступного ранку, відразу після сніданку, мені принесли сучасний одяг. І довелося просити про допомогу. Саме по собі вбрання було не надто дивним. Утім, ще ніколи в житті я не носив штани кльош кольору стиглої вишні. Але й застібками я не впорався. Мабуть, мій дідусь так само марудився б із блискавками, якби вони з'явилися якось ненацькам. Власне, проблема в мене виникла з реп'яховими швами. Здавалося, потрібно буде найняти помічника, щоб допомагав мені ходити в туалет. Але невдовзі я Петра втаки, що ці липучки реагують на силу натискання завдяки осьовій поляризації. А потім спробував трохи ослабити на собі пояс. І штани звалилися. Але ніхто з мене не глузував. «Що збираєтесь робити?» Поцікавився доктор Альбрехт. «Я насамперед десь візьму мапу міста. Потім знайду собі ночівлю. Засяду за вивчення професійної літератури. Либо надовго, може навіть на рік. Розумієте, пане лікарю, мої знання з інженерії геть застаріли, і я не збираюся із цим миритися». «Хм, що ж, нехай щастить. Не соромтеся, телефонуйте якщо я чимось зможу допомогти. Дякую, пане лікарю. Я простягнув йому руку. Приємно було мати з вами справу. Я, мабуть, не варто про це говорити, доки я не поспілкуюся з бухгалтером у страховій компанії та не дізнаюся, як там у мене насправді з фінансами. Але я збираюся віддячити вам не лише на словах. Подяка за те, що ви зробили для мене, має бути більш матеріальною. Розумієте, про що я? Я вдячний вам за такий намір, але контракт із крівоприхистком Дозволяє мені отримувати всі необхідні виплати та послуги. Альбрехт похитав головою. Але ні, я не можу брати у вас гроші, тому не треба більше це обговорювати. Будь ласка. Лікар потиснув мені руку. На все добре. Ось на тому слайдері можете дістатися до центрального офісу прихистку. Він завагався. Якщо спочатку все викликатиме у вас у тому, пам'ятайте, що згідно з договором про анабіоз, ви маєте право ще на 4 доби перебування у кліниці для відновлення син та реорієнтації без додаткової оплати. Гроші на це вже виділені, то чому б не скористатися цією послугою? І ви вільні приходити та йти, коли вам заманеться. Дякую, пане лікарю. Я усміхнувся. Але я готовий побитися об заклад, що не повернуся. Хіба що якось зазирну до вас трохи потеревенити. Я зійшов зі слайдера біля входу в центральний офіс і сказав роботу-секретарю, хто я. Машина видала мені конверт. Як виявилося, це ще одне повідомлення від пані Шульц із проханням перетелефонувати їй. Я досі з нею не зв'язався, бо не знав, хто це, а кріоприхистках заборонялися контакти, візити та дзвінки з відвідувачами без згоди клієнта. Ледь глянувши на повідомлення, я запхав конверт до кишені сорочки, розмірковуючи, чи не помилився, я, бува, зробивши універсального Уінстона аж занадто універсальним. За моїх часів секретарки були красунечками, а не автоматонами. «Пройдіть сюди, будь ласка», – сказав мені робот. «Наш скарбничий хоче з вами поспілкуватися». «А тож, я теж хотів із ним поспілкуватися. Цікаво, скільки грошенят накопичилося за цей час». Гадаю, вдало вклав гроші в акції, замість того, щоб підстрахуватися. Звісно, їхня вартість обвалилася під час паніки 1987-го, але нині ціна мала відновитися. Ба більше, принаймні, дві компанії – у які я вклав гроші, зараз приносили неабиякі прибутки своїм акціонерам, як я дізнався з фінансового розділу «Таймс». Я навіть прихопив газету, думаючи, чи не придбати мені бува ще якісь акції. Скарбничий виявився людиною, а не роботом, хоча мав вигляд типового бухгалтера. «Вітаю, пане Девісе. Мене звати відтаке. Прошу, сідайте». «Привіт, які пане Віттаке. Я, напевно, не відніму вас багато часу. Хочу лише дізнатися, чи можу я отримати виплату від своєї страхової, у вашому офісі. Чи мені потрібно звертатися до них безпосередньо? Будь ласка, сідайте. Мені треба дещо з вами обговорити. Я сів, і незабаром помічник, ще одна модель на основі старого доброго Уінстона, привіз теку з документами. Це оригінали вашого контракту. Хочете продивитися? Мені дуже кортіло їх побачити, адже я переймався, чи не вигадала бель бува якийсь спосіб змінити завірений чек, щоб загарбати ці гроші. Банківський чек підробити набагато складніше, ніж іменний. Але ж Бель у нас розумака. Однак я з'якнув із полегшенням. Усі документи залишилися такими ж, окрім, звісно, договору щодо Піта та доручення на використання акції покоївки. Гадаю, Бель просто спалили їх, щоб ні в кого не виникло якихось запитань. Я ретельно оглянув із десяток документів, на яких змінилася назва компанії «Спільна відповідальність на майстерність страхування». Мушу визнати, Бель справжній майстер своєї справи. Мабуть, експерт-криміналіст, озброївшись мікроскопом стереоблоком для порівняння, хімічними тестами та іншим знаряддям, міг би довести підробку документів, але я не бачив жодних ознак змін. Незрозуміло, як їй вдалося змінити назву компанії на зворотному боці банківського чека. Там уже був запис про передання коштів, а такі чеки завжди друкуються на захищеному від підробок папері. Утім, більже не гумкою той напис стирала. Що одна людина вигадає для захисту, інша завжди обійти може, якщо клепку має а в цієї жінки клепка була добряча. Пан відтеки кашлянув, і я підняв на нього погляд. То що, ми можемо тут розрахуватися? Так. Тоді в мене до вас запитання з одного єдиного слівця. Скільки? М -м, пане Девісе, перш ніж я відповім, хочу звернути вашу увагу на ще один додатковий документ і певні обставини. Ось договір між цим Кріоприхистком і Каліфорнійською страховою компанією «Майстерні страхування» Стосовно занурення у стан гіпотермії, зберігання тіла та повернення до життя. Як бачите, повна вартість послуг сплачена заздалегідь. Такий порядок встановлено для захисту як кріоприхистку, так і клієнта. Адже виплата авансу гарантує вашу безпеку у стані анабіозу, коли ви безпорадні. Кошти, геть усі кошти за анабіозу в таких випадках, депонуються в канцелярському відділенні Вищого суду, яке відповідає за гарантії депозитів. Після цього кріоприхисток щоквартально отримує від цієї канцелярії оплату за надані клієнту послуги. Добре, схоже, це всім вигідно. Саме так. Закон про депозити захищає клієнтів, коли ті не можуть самі себе захистити. Крім того, ви маєте чітко розуміти, що цей кріоприхисток – окрема організація, яка не входить до вашої страхової компанії. І контракт про надання послуг кріовідділом – окремий договір, який не стосується документів щодо управління вашою власністю. Пане навіть до чого ви ведете? Ви маєте якусь власність, окрім коштів, переданих в управління компанії майстерні страхування?» Я замислився. Колись мав автівку. Та Бог його знає, куди вона зрештою заподілася. Усі гроші з рахунку в Мохави я зняв, щойно почав пиячити, тому того буремного дня, коли я потрапив до Майлза та вскочив у халепу, в кишені в мене лететьно збиралося б доларів 30-40. Що ще? Книжки, одяг, логарифмічна лінійка. Я не з тих людей, що люблять збирати всілякий мотлох. і взагалі було та загуло. Навіть на квиток на автобус не вистачить пані відтаке. Тоді мені дуже прикро казати вам це, але у вас немає жодних активів. Я завмер. Світ замакітрився, наче голова моя літаком зринула над землею, та й пішла на аварійну посадку. Про що ви? Дивіться, деякі акції, у які я вклався, мають досить пристойну ціну. Я в цьому впевнений. Навіть у газеті так написано. Я простягнув йому Таймс яку автоматун приніс зі сніданком. «Мені дуже шкода, пане Девісе», – скарбничий похитав головою. «У вас не залишилося акцій. Майстерність страхування збанкрутіла». Недаремно він примусив мене сісти. Мені стало зле. «Як це могло статися? Це через паніку?» «Ні-ні, їхнє банкрутство – наслідок краху корпорації «Манікс». Але, звісно, ви про це й не чули. Усе-те справді сталося після паніки, і можна сказати, що паніка до цього й призвела. Але майстерність страхування не збанкрутіла, Якби з компанії не висотували ресурси, не розкрадали кошти, як то кажуть, не доїли корову. А це відбувалося постійно. І якби після банкрутства управління ресурсами здійснювалося б за встановленою процедурою, хоч щось можна було б урятувати. Але, на жаль, цього не відбулося. Коли про ці махінації стало відомо, від компанії залишилася лише назва. А керівництво втекло з країни, з якими в нас немає договору про екстрадицію. Хм... Навряд чи вас це втішить, але за чинного законодавства такого вже не могло б статися. А вже ж, мене це ж ніяк не втішило. Ба більше, я в це не вірив. Як казав мій татусь, що заплутаніше законодавство, то більше можливостей у покидьків. Утім, він також казав, що мудра людина має бути готова втратити геть усе будь-якої миті. Ех, скільки ще разів мені треба пережити такі втрати, щоб вважатися мудрим. Слухайте, пане, відтаке. Мені просто цікаво. А як справи в компанії «Спільна відповідальність»? Спільна відповідальність чудова фірма. Тобто вони теж постраждали від паніки, як і вся економіка загалом, але компанія вистояла. То ви в них теж застраховані? Ні. Я не хотів розводитися про те, що сталося, адже балачки нічим не зарадять. До спільної відповідальності не звернешся, я ж бо так і не використав умови контракту. І з майстерністю страхування позиватися не має сенсу. Це вже не компанія, а збанкрутілий мрець. Можна звернутися до суду з позовом на Майлстабель. Але навіщо мені така пригода? У мене немає доказів. Жодного. До того ж, я не хотів позиватися з Бель. Кортіло витатуювати її вздовж і впоперек слівцем нікчима. Тупою голкою. А вже потім помститися їй за те, як вона чинила з пітом. Мені досить так і не спала на думку кара домірно такому злочину. Аж раптом я згадав, що Майл Сибель витерли мене з компанії, щоб продати покоївку саме корпорації Менікс. Пане Вітаке, а ви впевнені, що в керів не залишилося жодних коштів. Хіба Покоївка належала не їм? Покоївка? Ви маєте на увазі фірму, яка випускає повністю автоматизовані пристрої для хатніх справ? Саме так. Навряд чи. Власне, цього точно не може бути, адже фінансової імперії Манікс уже не існує. Звісно, я не можу стверджувати, що Покоївка ніяк не пов'язана з Манікс, але переконаний, що ці зв'язки не могли бути суттєвими, якщо вони взагалі існували, інакше я про це почув би. Я облишив цю тему. Якщо Майл Стабель втратили все через крах Манікс, то й добре. Але з іншого боку, якщо Манікс придбала покоївку і видоїла всі ресурси фірми, через це зазнала збитків і ріки. Я не хотів, щоб ріки страждала, хай там як склалися обставини. Що ж, дякую, що повідомили ці новини вкрай тактовно, пане Віттека. Я встав. Мені вже час Це Зачекайте, пане Девісе. Наша організація відчуває відповідальність за долю клієнтів, щоб не було написано в контракті. Як ви розумієте, ваш випадок не перший. Наразі наша рада директорів створила невеликий фонд, кошти з якого я можу спрямовувати на власний розсуд для полегшення фінансової ситуації клієнта з подібних обставин. Ці гроші – жодної благодійності, пане Вітаке. Утім, дякую. Це не благодійність, пане Девісе, це кредит. Позика – під чесне слово, можна сказати. Повірте, відсоток клієнтів, які не повертають цю позику, просто мізерний. І ми не хотіли, щоб ви йшли з кріоприхистку з порожніми кишенями. Я замислився. З одного боку, я навіть не знав, скільки зараз коштує зробити зачіску в перукарні. З іншого боку, брати позику все одно що намагатися плести з цеглиною в кожній руці. А невеликий кредит виплатити зазвичай важче, ніж мільйонний. Пане Вітаке. Повільно промовив я. Доктор Альбрех сказав, що я маю право на ще чотири доби обслуговування в клініці. так такі є. Проте я маю звіритися з вашою карткою пацієнта. Зауважу, що ми не викидаємо людей на вулицю, якщо вони не готові піти. Навіть якщо зазначений у договорі час сплинув. Я цього й не очікував. Але скільки коштує доба перебування у клініці? Окрема палата, харчування? Але ж ми не надаємо такі послуги. Це не звичайна лікарня, де можна заплатити за палату. Наша клініка обслуговує виключно клієнтів, які відновлюються після анабіозу. Так, безумовно. Проте ви маєте знати, скільки це коштує хоча б для бухгалтерії. Ммм, mm, так і ні. Собівартість перебування в клініці визначається іншими чинниками. Амортизація обладнання, накладні витрати, адміністрування, комунальні послуги, дієтичне харчування, заробітна плата тощо. Гадаю, я міг би це все обчислити. Та ні, не варто витрачати час. Підкажіть, скільки приблизно коштує доба перебування в такій палаті та харчування у звичайній лікарні. Я в цьому не надто розбираюся, втім, ну, якщо приблизно, то гадаю, доларів 100 на добу. А в мене залишилося 4 доби. То може позичити мені 400 доларів. Не відповівши, скарбничий назвав код команди механічному асистенту, і той відрахував мені 8 50-доларових купюр. Дякую. Щиро промовив я, ховаючи гроші. Нехай перервуся, але достобійся зусиль докладу, щоб віддати вам борг якнайшвидше. 6% на позику. Чи цього буде замало? Відтаке похитав головою. «Це не позика. Зважаючи на ваші побажання, я лише виплачую вам залишок за авансу за так і не витрачений вами час у клініці». «Що? Е-ні, пане Вітаке. Я ж не хотів викручувати вам руки. Звісно, я вам…» «Оближте. Я сказав помічнику списати витрати, коли він із вами розрахувався. Ви ж не хочете створювати зайвий клопіт нашої бухгалтерії через якісь жалюгідні 400 доларів. Я збирався позичити вам набагато більше». «Ну, з таким я сперечатися не можу». «Скажіть, пане Віттеке, а насправді наскільки це велика сума? Які зараз ціни?» М -м, «Це складне запитання. Я хочу отримати лише приблизне враження. От, наприклад, скільки коштує обід?» «Продукти досі дешеві. За 10 доларів ви можете цілком пристойно пообідати, якщо відповідально поставитися до вибору закладу середньої цінової категорії». Ще раз подякувавши, я пішов. На серці в мене було тепло. Пан Віттеке нагадав мені одного розпорядника з моїх часів в армії. Розпорядники бувають лише двох типів. Одні тисляють вам підніз записи, за якими ви не можете отримати навіть те, що мало бути на складі. А другі відчукають у стосі документації папірець, завдяки якому солдат отримає все, що потрібно, навіть те, на що не сподівався. От пан Віт був із тих, другого типу. Двері кріоприхистку виходили на бульвар Уілшер. Уздовж дороги тягнулися клумби з квітами та кущами, Перед входом височили лавочки, і я присів, щоб все обміркувати та вирішити, що робити далі. Зі скарбничим я не втрачав притомність духу, проте, чесно кажучи, новини мене приголомшили, хоч у кишені штанів тепер і лежали гроші, яких вистачить на харчування протягом тижня. Утім, сонечко гріло, шляхосмуга смуга на бульварі приємно гуркотіла. Я молода людина, принаймні біологічно, маю дві руки та клепку в голові. Насвистуючи із новині гроша Алілуя, я розгорнув у Таймс, Рубрику «Робота». Примітка. Цитата з популярної пісні Гаріма Маклінтука 1928 року. Подолавши бажання продивитися колонку вакансій для інженерів, я відразу взявся читати оголошення в розділі «Некваліфікована праця». Таких вакансій виявилося з біса обмаль. Я ледве щось відшукав.